Der er et spørgsmål, som jeg jo går rundt og tænker over nærmest hver dag. Hver dag? Jamen, nærmest. Hvad er det? Hvad sker der, når vi dør? Uh, ja, det tror jeg, vi er mange, der man tænker over. Ja, men i hvert fald, så synes jeg det er sjovt, at vi som mennesker er frem til mange forskellige gæt i løbet af tiden. Og der er ret mange, der er meget sikre på, at jamen, der sker det og det. For eksempel, jeg kommer i himlen. Eller, jeg kommer i helvede. alt er en religion, man tilhører. Eller, jeg bliver så jord. Og så er der også nogen, der er at tro, at ja, der ikke rigtig sker så meget. Og øh, det er jo nok desværre den gruppe, jeg tilhører. Men jeg synes, det er sjovt nogle gange at sidde og overveje, jamen hvad er nu, hvis vi nu for eksempel tager udgangspunkt i en eller anden religion, og prøver meget konkret at forestille os, hvordan tænker vi dødsovergangen forløber. Mm. Så hvis vi nu tager reinkarnation for eksempel. Så er det over i noget buddhisme, hinduisme. Ish. Er det ikke det? Oh, det, må det, være. det må det være. Så vi skal ikke få meget ind på, vi skal, hvor altså, tanken op. hører til. Men altså reinkarnation, det er jo en ret kendt tanke. Det her med, at når man dør, så bliver man genfødt som et eller andet. Yeah. Øhm, og jeg har jo oplevet at blive reinkarneret ved flere lejligheder. Mm. Fordi jeg har spillet rigtig meget computerspil. <laughs> og i mange computerspil, så foregår det på den måde, at man gennemfører hele spillet. Og så til sidst så får du at vide, nu kan du prøve at starte oh. forfra. Men du får et nyt skin, du får noget nyt tøj, eller du får en ny mand, du kan spille spillet igennem. Ja. Og jeg ja, kunne godt tænke mig, at vi diskuterede, hvad nu er stedet sådan for vores liv. Så, så er man stillet Jeg stille Jeg var bankmand i mit liv. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at være rockstjerne. Lige præcis. Det kunne jeg godt se det sjove i. Så faktisk, den der reinkarnation, hvor du bliver genfødt ind i, det er ikke noget at gøre med, om du er godt menneske eller ej. Det har noget at gøre med, hvad du vælger når du står for enden af dit liv. Ja. Og det vil så også sige, bare lige for at den er helt på plads, det er, man vælger sig ind i den samme tidsperiode, som man har levet før. Nå, så hvis man nu er... Spillet er det samme. Så hvis du er født i 1940'erne, ja. 1940 yes. så, så, så bliver du genoplevet i 1940'erne. Yes, lige præcis. Så du skal leve det hele igennem, en gang til. Ja, så spillet er det samme, men Han. du har en ny karakter. Men kan man så have frit valg Altså, er vi så ude i sådan noget med, at øh, man kan blive belønnet for, hvor godt man har levet et liv, og så får man nogle lidt sejere valg, eller nogle lidt dårligere valg? Ja, eller men, er det lidt for kedeligt? Jamen, jeg, jeg synes jo, at når vi diskuterer det her, for jeg glæder mig til at høre, hvad du ligesom... Øh, hvad for et liv, du vil vælge. Men, så jeg tænker, at du får frit valg. Der er ikke noget, øh, at du har levet et godt liv, det giver der ikke nogen fordel. Mm -hmm. Du kan bare vælge frit. Og så synes jeg, vi skal sige, at man er her i 2019... Ja. Lad os sige, man er 80 år, og man dør. Og inden de lukkes i. Man går imod det Miser. hvide lys. Man tænker, fordi man er kristen. Der er nok Gud der på den anden side. Men nej, det viser sig at være en eller anden... Oh, game over. <laughs> en game over-skærm. Eller egentlig bare rulleteksterne til spillet, der siger, tillykke, du har klaret spillet. Oh, ja, og så ja. går du tilbage... Så ligesom ja, så, og så, menuen. Der, så dukker der sådan en knap op, hvor du står og prøv igen. <laughs> ja. Menyen kommer tilbage, og nu kan du så vælge et karakter. Ja. Og lad os så sige, at du skal vælge en karakter med alt den viden, du har. Ja. Der er født et eller andet sted i verden, og har et eller andet liv. Så det er også altså uagtet. jeg må vælge lige præcis det land, jeg vil. Altså, det skal ikke være for eksempel Danmark, hvis jeg har levet mit liv i Danmark. <clears throat> Nej. Så, så jeg lad... har hele verden som min spil. Ja. og lad os sige, at du bliver født i 1940. Altså, jeg har jo altid... Altså, det der umiddelbart falder mig ind, det var, at jeg tænkte, at jeg kunne godt tænke mig at være en eller anden form for sportsmand. Okay. Sådan en eller anden, der, kunne, der var lidt sej til sådan... Altså virkelig var dygtig til en eller anden, ja. øh, sådan... Hvad kan man sige? Kropsligt... kropsligt høj kropslig intelligens, hvis man kan kalde det det. Mm. Sådan for eksempel, hvis man nu var en eller anden super sej gymnast, der lige kunne... Men jeg ved om det var lidt for kedeligt. <laughs> Men sådan det der med, at måske kunne måske... Altså være en, der kunne leve af... Altså være professionel atlet. Ja for eksempel ligesom håndboldherrerne her, der lige vinder VM eller sådan. Det, det havde man... Jeg ved ikke, om man havde håndbold i 40'erne. Det havde man måske... Åh, oh, det havde man Jamen, Det tror jeg, man havde, men... Det er jo ikke lige den måde, jeg tror, jeg ville vælge. <coughs> Nej, det er nemlig det. Hvad for en sport skulle det så være? Det skulle jo en, man kunne leve fedt af. Det kunne også være lidt sjovt at prøve at leve fedt. Ja. Altså, du ved det der med, sådan, så igennem dit ungdom, så er du sådan... Øh, du er virkelig... Øh, hvad er det? Jeg, altså... Du har du godt kørende fysisk, ikke? Og så tjener du samtidig en god slag penge til, at du kan lave nogle sjove ting bagefter. <laughs> det, det kunne jeg godt se det fedt i. Ja. Men hvad for en sport ville du så tænke? Jeg, så skal vi lige tænke på, hvad fanden, hvad fanden kunne man leve af i 40'erne? Der kunne du ikke rigtig leve af sport, kunne du det? Åh, oh, det tror jeg godt. Ej. Oh, Profe professional øh, fodbold. nej professional fodbold, det er jo først senere, at du kan, uh, rigtig kunne begynde at leve af det. Men du blev jo født i 40'erne. Ja, okay. Men stadigvæk så er du nok ved at begy altså begynde at kunne leve af det. Men jeg tror det er sådan. Altså jeg tror ikke, du havde professionel fodbold på den måde. Har du det? Det 60 oh, er 60. Ja, jeg. Er Undskyld, det er også mig. Jeg er for snøversyende, fordi jeg tænker Danmark nu. Ja. Jeg tror, I Nej, det er hele verden. I, ja, ja du, det er jo hele verden, der er uh, legepladsen. Ja. Oh, jamen, så kunne det jo være fedt, altså, hvis man lige kunne have spillet på hold med Pelé eller nogle af de der uh, friske fyre fra Brasilien. Ja. Det, jeg har også altid godt kunne tænke mig at uh, bo i Brasilien, tror jeg. Jeg kan gerne være brasiliansk fodboldspillere. Spille på det brasilianske landshold. Ja. Det tror jeg kunne være fedt. Det tror du havde været et godt liv. Det tror jeg havde været sjovt. Ja. Jeg kunne også godt se det fede i at være musiker. Mm -hmm. Jeg har altid været lidt en ørn til luftguitar. Ikke så meget rigtig gitar, men, men, men luftguitar, det er jeg god til. Ja. Er nogle nogen specifik musiker? Du skal jo tænke på, at du kan jo vælge, altså, ja, vælge virkelige personer. Ja, ja, ja, ja, ikke? Du får ja, ja. en karakter, og så siger du, det er hans liv, jeg tager. Så kan du sige, jeg vil være, være på altså, McCartney, jeg lige, for eksempel. Hvis vi lige må køre helt ud af tangent, så vil jeg rigtig gerne med, det være nævler i koblet. <laughs> Kæft, jeg synes, Det er, okay, er et fedt liv. <laughs> det er ham, pianisten. Og... Det er ham, pianisten, der lige pludselig kom ind på morgen Danmark, ja. eller aften Danmark, eller sådan et eller andet, eller andet, eller andet aftenshow, og nu er han direktør i Tivoli, tror jeg. Okay. Jeg bare, du ved, altså han kan bare lidt det hele, ikke? Han er også en Kød, flot mand. Flot mand. Mm -hmm. Ja, det vil man jo også godt være. Ja, så, så, så, så indtil videre så, øh. Good looking guy Ja. <laughs> og så skal man kunne et eller andet altså, Jeg vil gerne være rigtig god til et eller andet Og ja. det skal være lidt noget andet end fordi Nu er så vi jo medicin ikke? Så, så der tænker jeg lidt at det er sådan noget klovo noget Nu kunne man måske godt tænke mig at være rigtig god til noget andet mm -hmm. Altså sådan noget hvor det var et eller andet For eksempel at spille et instrument Eller male Eller øh, være god til at løbe 100 meter Eller sådan noget Ja. Jeg tror, det er jo sådan noget, jeg godt kunne tænke mig. så altså noget, der er i en lidt anden bølgegade, end det, jeg kan i dag. <laughs> Men jeg tænker, når du bliver genført, ja. så kan du ikke huske, et liv, du har levet før. Nej, nej. Og hmm. øh, ud fra den tese, hvis man nu gerne ville vælge et liv, hvor man kunne optimere det gode liv, sin lykke, så skulle man vel egentlig tage og beholde de aspekter af ens gamle liv, som har gjort en glad. Så hvis du nu har været meget glad for at læse medicin, og bare vidste, at det gav mig noget helt særligt, det aspekt vil jeg gerne beholde, så kan du jo bygge videre på, på det. Nu er du jo i gang med at lave et kæmpe sats, ja, ja. i at du bare siger, at det skal være helt anderledes, end men, det, det var før. Men det er jo det, jeg tror, jeg synes, er det spændende, ved at skulle få et nyt liv. Altså, jeg kan godt se, hvad du mener i, at der også er noget er der også et eller andet øh, ligger ved, at kunne bygge videre på noget, som mm. du allerede, jeg kan man sige, har bygget, jeg har bygget mig op til det her niveau, og nu vil jeg gerne tage det endnu højere op. Men det ved jeg ikke, jeg, jeg tror ikke helt, at jeg fangede det, at det, var det, der var præmissen. Jeg tror mere, det her, jeg fangede det, at præmissen var, at man kunne ligesom, nu fik du chancen for at prøve noget helt andet, ja. end det, du... Øh... Jamen, du får chancen og, for at prøve ja. noget helt andet, men, men, man... men dig, når du oplever det helt andet, vil ikke kunne huske, nej, nej. at du har prøvet noget andet før det. Nej. Så kunne det være en god idé at beholde de aspekter i ens liv, man har været glad for. Om, altså Fordi du skulle kunne huske, at jeg, jeg synes, det var fedt at... Nå, nej, nej, eksempel, nej, nej, det er mest bare sådan, ja, der sådan det her, ja, de værdier, du havde med. Lad, eller, lad os ja. sige for eksempel medicinstudiet. Lad os sige, det gør, det gør os lykkelige. Ja. Nu er det hypotetisk. Nu, nu er det endelig meget hypotetisk. Det har været en rigtig god ting at have det her i mit liv. Ja. Jeg tænker, hvis jeg skulle vælge et nyt liv, så vil jeg gerne, hvad skal vi sige, genbruge nogle af de samme kvaliteter i det nye liv. Fordi jeg vil ikke kunne huske, at jeg oplevede dem før. De vil være friske, men gode. Jeg har afprøvet dem. Ja, men jeg tror du nødt til at komme med lidt bedre eksempel <coughs> på, hvad det kunne være, øhm, hvis du kan. Jo, men jeg ved bare ikke, om det forklarer det bedre med et andet eksempel. Lad mig lige prøve at tænke mig om. Okay, lad, lad, ja, jeg har en god en. Ja. Øh, styrketræning. Ja. Mm. Der er en eller anden person, som i et aspekt i sit liv har haft styrketræning, som noget, han fandt ro i, og noget, som gav ham styrke, og noget, som han mente, gav ham bare en fordel i ufattelig mange livets aspekter. Mm. Han var måske ikke professionel atlet, men det gav ham en eller anden ro, han kunne bruge til mange ting. Så styrketræning for ham her, det var et udpræget gode. Ja. Så umiddelbart, når man får chancen for at vælge et nyt liv, Ja, så han kan ikke huske, at han har trænet før. Men, han kan men, ikke huske, at han har haft det gode men, før. Men, men øh, du vil gerne have, at det så ligesom ligger i dig, at det der med at træne, det gav mig noget godt. Jamen, så hvad, uanset hvad det altså det behøver ikke at være styrketræning, men bare det, at man laver noget fysisk aktivitet. Ja, Jamen, altså, det, det altså, ligger det ikke, du bare automatisk. Det ligger ikke i ham. Altså, han kan ikke huske noget for det før. Men han ved bare, når han står og finder sit liv, en af de gode aspekter af mit liv, det er styrketræning. Ja. Så i mit nye liv, fordi jeg gerne vil være meget lykkelig der, så tager jeg det med, så opsøger jeg igen noget styrketræning. Ja. Men uden at han kan huske det. Uden at han kan huske ja, ja. det, ja. Det tror jeg. Og hvad vil du sige med det? Jeg vil, jeg vil bare gøre opmærksom på det, fordi <laughs> at det var som om, at du meget opererede ud fra, at alt skulle være nyt. Nå, nej, nej, nej. Jeg tror bare mere sådan, øh, hvad kan man sige, de store linjer. Altså sådan, hvis du skulle, ville du gerne leve det samme liv en gang til, eller vil du prøve noget, der var lidt andet, bare for sjov. Og så tror jeg bare, at jeg tænkte, det kunne, da være lidt, det kunne være lidt sjovt at prøve noget andet, Mm. Ikke fordi, det er nødvendigvis er bedre, men bare fordi, du har muligheden. Mere, mere det. Bare for at øh, smage på flere øh, livets frugter. Ja. Yeah. Altså, jeg kan godt lide æble, for eksempel. Men det kan også godt blive kedeligt af æbler hele tiden. Ja. Så kan man måske være meget fin lige med lidt orange, eller... Jamen, selvfølgelig. Men du vil ikke kunne huske, at du har spist æbler i dit foregående liv. Nej, det er rigtigt. Det, det, men når det. jeg tager valget, ja. så ved jeg godt, hvad jeg lige har spist. Jamen, det, det er sandt. Det er sandt. Og så er det måske nemmere at sige, så... Det var sgu fedt, det vil jeg gerne lige prøve igen Eller ej, jeg prøv lige noget nyt Og så kan jeg jo altid vælge Altså fordi jeg kommer tilbage Til det her sted hvor, Den her menu ja. Hvor jeg ligesom kan vælge på ny Så kan jeg altid vende tilbage til æblerne Jamen selvfølgelig, selvfølgelig Jeg tror bare det var for At høre om der var noget du ville beholde i dit liv Noget du ikke ville ændre Noget du ville prøve at tage med videre til den næste Og gentage Ja, og det er faktisk rigtig godt spørgsmål <laughs> Jamen, uh, nej, jeg skulle lige sige, der er syglede mig Oh, det. Er, nu skal der lide dybt. <laughs> nu skal ja. der lydes rigtig, rigtig dybt. Altså noget, jeg føler, jeg er god til, det er uh, egentlig sådan, og uh, hvad kan man sige, jeg føler, jeg er god til at have kontakt med mennesker, eller er god til at snakke med mennesker. Så jeg tror, det var et aspekt, jeg gerne ville have med. Så et karaktertræk? Ja, det er et karaktertræk. Mm. Mm. Men har, du, øh, har du noget tænkt over, hvad du kunne tænke dig at tage med? Nej. Øh. Hmm. Det er meget nemmere at nævne, hvad for nogle karaktertræk men ikke Ja, yeah, vi skulle med, også sig sige. Jeg synes ikke, jeg er så socialt akavet, som andre kan være. <laughs> <laughs> det, det er ikke sådan, at jeg føler mig godt tilpas i alle sociale settings. Men jeg, det, er ellers, det er også sjældent, at jeg kan mærke den sociale angst fuldkommen overstimer. Mm. Og det har nogle venner, der har det problem. Det vil jeg gerne være for uden at skulle have en social angst. Ja, altså, men så det, du egentlig gerne vil tage med dig videre, det er så <coughs> også den også det her med, at du egentlig føler dig vel tilpas i de fleste sociale sammenhæng. Ja. Men det er, nok, det, det er virkelig svært at finde noget sådan... bevarer Altså, begge, både dig og mig, vi... vi, vi styrketræner jo også, ikke? men det er jo, men det er jo bare svært at sige, Am, det vil jeg gerne til med mig, fordi det er jeg bare mega god til. Ja. Jamen, og stod... du er jo ikke i god længere. Nej, og jeg er så god til det føler jeg mig heller ikke. Altså, jeg, du ved, man træner bare lidt for at holde sig kørende. Ikke? Det er jo ikke, fordi man er bodybuilder. Jeg føler, at hvis man skal tage noget med sig videre, så er det fordi, man virkelig er god, ja. altså ekspert i det her. Jamen det er også, man skulle vælge sig ind i en krop, som altså, helt generelt ikke har nogen af de der helt store skavanker. Ikke? Jo. Man vil gerne vælge sig ind i et sted, hvor der ikke er cancer lige om hjørnet, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at vælge en krop der ikke går i stykker hele tiden. Ja. Det kunne være super fedt. Og minimere psykiske sygdomme ja. osv. Altså hvis du nu havde, lad os sige du fik tre valgmuligheder. Øh, tre karakterer du kunne vælge. Ja, det er måske og, godt og det, at indsnævre det, for ja. det bliver meget bredt. Og så du siger, du har, lad os sige der er sådan et karma over det, så det vil sige du har levet et dårligt liv, ja. som så gør at at du kan kun vælge mellem de her tre. I stedet for at du har frit valg, nu kan du kun vælge mellem de her tre. Og så skal det være en person der er psykisk syg du vælger. Så du skal prøve at leve et liv som en psykisk syg. Hvad for en psykisk øh, sygdom vil du så vælge? Manu depressiv. Ja, bipolar. Ja, ja. Med, med tryk på mani. <laughs> ja, jeg har tænkt mig at prøve at være sådan... <laughs> <laughs> ordentlig mani. Ordentlig mani. Men altså, jeg tror, det er helt frygteligt, den depressive side af det ja, må være helt frygtelig. Ja, det, det er jeg heller ikke i tvivl om. Det er den maniske jo nok også. Man kan jo hurtigt få brugt alle sine penge og ja. taget til op over begge øre. Hvad fanden? Men der, jeg tror, der, der er et rush over det, som, <laughs> <laughs> ja, som er lidt ubeskriveligt. Det. Ja. ja. Det sjovt, den tænkte jeg også, jeg tænkte også at helt klart, den maniske del, den tror jeg kunne være sjov at prøve. Ja. Så tænkte jeg også sådan lidt ADHD, altså sådan den gode ADHD. Ja. Altså sådan den produktive ADHD måske, eller den produktive autisme, hvis man kan kalde det, det. Ja. Altså der, var du... Øh... Det var fedt at være autist, uden at være havde det der sociale handicap sådan øh, jeg husker jeg gik på efter med en fyr, der hed Kåre og han, han, han havde nemlig han var sådan et autist sagde han mm. men han var socialt, altså han var helt så god i alle sociale sammenhænge og han var så rigtig populær fyr, øh, skidte og sådan noget altså du kunne ikke mærke på ham, at han, han var autist overhovedet at han var han var sådan en cool fyr, men det lyder alle kunne lide ham, men, men, men han havde det der autist øh, som bare gjorde at han kunne lære alle ting altså med det samme og så kunne han det bare eller sådan han kunne sætte sig ned på en guitar, og så, boom, så kunne han bare spille Men det tror jeg ikke han er en autist. Det postede han. Ja, men altså... Nu har jeg jo ikke haft psykiatri nu. Ja, ja, ja, ja, ja Jeg tror ikke, han er autist. Altså ikke fordi, Nej, jeg amen, kendte... Amen. Det. Han, jeg tror ikke, at han var autist. Han havde bare det autistiske element, at han var god til at lære ting. Ja, okay. Men det tror jeg ikke jeg er autist. For han havde, jo ikke, han havde jo ikke det der sociale handicap, eller sådan på den ja. måde. Han var ikke autistisk. Han var jo bare skarp. Han, han, jamen, ja, ja. Men ja, ja. han var jo ikke autistisk på nogen måde. Men, men altså, der var autisme i hans familie, hans, tror det var, hans far og hans søster var vist autister. Hvis det der det er autisme, så vil jeg også gerne vælge det. Det er jo. Så, så, så, Jeg fuldstændig på samme vogn med dig med, så, med maniske deler. Så, så han, jeg, har, jeg, jeg så han siger altså, at han har en psykisk sygdom, der er karakteriseret ved, at han er I god ikke. i sociale sammenhæng og lærer ting hurtigt. <laughs> jeg ved ikke, om man kan sige det, at er en han skal lade lukke sin lynhurtigt. Det må vi skaffe af med skal I bare have en anden her, så vi gør det bedre. Men Nikolaj Koppel simpelthen. Ja. Yeah. Jamen, øh, altså han, for det første, han er jo flot mand. Jamen det og så, er sådan. Og han er bare, jeg tænker, han har bare prøvet så meget i livet, ikke? Altså han har, han har været en af de bedste i verden til uh, at sådan noget pianist, klaverpianist, hvad hedder det, koncertpianist. Ja. Altså allerede det, det liv at, at prøve at være en del af det, den verden og sådan det der lidt i det her, ligget noget. Det jeg tænker jeg, det kunne være lidt sjovt at have prøvet ja. ikke. Og så sådan, så har han prøvet det. Det er fint, nu har jeg lige over i sådan noget lidt mere populistisk tv eller andet, hvordan fanden han så lige har fået grædet den? det kan jeg ikke, det er måske bare, fordi han er en flot mand, det kunne jeg godt forestille, men han er også veltagende. Jamen det er han. Det er måske en kombi. Nu har han Tivoli-direktør, nu sidder han bare og vælger, hvem der skal ind på planen i Tivoli. Nick og Men du vil ikke føle, at du måske, du skal jo også opleve livet, ikke? Det kan jo være, at du afskrev rigtig meget af livet rundt om, fordi du bare fokuserede så meget på en enkelt ting, altså at blive god til klaver. Ja, ja. men det er det, jeg synes, han øh, på en eller anden måde har balanceret godt jo. Mm. Altså, han, netop har, han har jo ikke sådan, sat hele sit liv af til kun at blive god til klaver. Ja. Altså han har gjort i en periode, hvor han bare har været intens på, det er det her, jeg skal være god til, og så har han ligesom gået videre til den andet. Så har han ligesom lagt klaveret på hylden. Ikke? Men så er det fedt, fordi så, når han lige skal lave et eller andet lækkert tv-program med året, der gik i forhold til musik, så kan han lige øh, lave en lækker latin version af bros sydpå, eller et eller andet. Altså så kan han lige stå der og det, ja, jeg se, jeg kaster det, ikke? Det er da lidt fedt. Hvad hvis du skulle være en kvinde? Og lad os bare sige for Danmark. Jeg føler Jamen, jeg har lyst til at være en kvinde. Okay, lad os <laughs> jamen, Hvis du skulle. Hvis skulle, Æ, lad, lad, lad mig lige spørge på en anden måde, hvorfor har du ikke lyst til at være en kvinde? Øh... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, øh... jeg har ikke lyst til at få børn eller menstruere. <laughs> jamen, det er rigtigt. Ej, det er et sindssygt argument, det jeg tror jeg, jeg skal sige. Nej, sig det, sig det. Okay. det. er har... bare fordi, du ved, det er, der er større sandsynlighed for at blive voldtaget som kvinde, end som mand. Yeah. Det er et dårligt argument. I know. Men det er bare, hvis man lige kan fjerne den, ikke? Ja. Men der er større sandsynlighed for at blive voldeligt overfaldet, eller komme i fængsel, eller blive hjemløs som mand, eller begå selvmord. Ja, yeah, ja. Du lever også længere som kvinde. Ja. Det er rigtigt nok. Men det er bare voldtægten, den vil du gerne... Nej, ja. <laughs> jeg tror ikke lige, det var det, der var det slående, men... Ja, jeg ved det ikke lige, hvorfor. Det, det, yeah. det kunne da måske også være meget sjovt at prøve. Det ved jeg ikke. Så kunne man prøve at have bryst og sådan noget. Altså, jeg tror... Det tror jeg, jeg synes var meget sjovt. Altså, jeg vil heller ikke vælge en kvinde. Nej, hvorfor ville du ikke det? To grunde. Den ene, det er vel, fordi at kvinder bare historisk set... Op til nu vil jeg jo sige, når nogen der vil sige, at det stadigvæk ikke er sådan. Det har også grund. Men har været underlagt manden på mange måder. Ja. Jeg har ikke haft den samme frihed som manden. Jeg vil gerne have frihed. Og det andet, det er også, at du vælger jo også en, en krop, som, <laughs> og nu bliver det lidt kontroversielt. Som ikke er så stærk. <laughs> som er lidt, lidt sværere end den mandlige krop. Den lever længere, den kan en masse fantastiske ting, den kan føde børn osv. Så ja. Men sådan rent fysisk er den lidt sværere og jeg kunne godt tænke mig sådan en stærk krop, hvis jeg nu kunne vælge på alle hylder. Hvis jeg skulle vælge en kvinde i Danmark, så tror jeg, det skulle være... Åh, oh, Margrethe Vestager. Ah. Jeg tror, hun har det godt, fordi jeg har hørt, hun er gift med en gymnasielærer. Det er rigtigt. Hele min familie er gymnasielærer, og de er altså bare gode familiemennesker. Jeg har lige fundet ud af, at jeg kender hendes datter. Så det tror jeg... Det lyder, som om de har en homogen familie. Nu begynder jeg at forestille mig. Og så har hun jo også været meget succesfuld, det er kommer langt. Hun har også stået model til meget lort som politiker. Ja. Men nu er det også som om, hun er sådan. kommet op i et eller andet lag, hvor folk bare. Sådan, nu er de ikke så sur på hende mere. Nu kan folk godt lide Ja. Vil du gerne være kendt, hvis du fik muligheden for det? Lad Nu siger jeg bare lige noget, ja. som jeg vil ønske, jeg ikke sagde. Men ja, <laughs> jeg, vil, jeg vil ønske, at jeg var sådan en type, sådan, sagde, nej, det vil jeg ikke. Jeg vil gerne have lov til privatliv og sådan noget. Men så er kendt for et eller andet fedt. Oh, oh. Hvem vil ikke det jo. Nu så jeg lige Queen, for eksempel. Ikke? Ja. Uh, Queen, den nye Queen-film, Bohemian Rhapsody. Oh. Og så er sådan en scene, hvor Freddie Prince, nej, uh, Freddie Mercury, ja. Ja. han går rundt til musikken af Another One Bites The Dust. Den har den der... Dun, det er den, man dun, dun, laver hjertemassager til. Another, Another One Bites, Bites The, the dust. dust. Lige præcis. Og Freddie, han kommer fra så det religiøst, lille indisk hjem, hvor han aldrig rigtig får lov til at kunne udfolde sin homoseksualitet. Var han homoseksuel? Han var bimlende, bimlende bamlende homoseksuel. Ah, det er så fantastisk. Ja. Øhm, og han går så rundt i scenen til den her sang på en bøsseklub i New York, i sådan noget lidt rødt lys. Og rundt om ham så er der bare det er det, en masse... Kalder, det er det, vi kalder porno det ja, er det, ja. En masse og mænd i tøj. det der 80-lædertøj. <laughs> og nu er jeg ikke selv homoseksuel, men jeg kunne tænke, hvis jeg var, og hvis jeg var Freddie Mercury der kunne gå rundt til min egen musik, og alle mændene ja. bare um, ville have mig. Åh, oh, ja, det, det ville sgu da være fedt. Ja, det ville da være fedt. Det er rigtig nok. Ja. Kunne du så ikke at prøve en anden seksualitet, hvis du altså, havde mulighed? Nej, og det, det er faktisk en spejling af mit tidligere argument for ikke at vælge en kvinde, og det er bare, det er nemmere at være heteroseksuel end det at være homoseksuel eller biseksuel. Eller dendrofil. Fordi hvis du valgte en kvinde, så ville du være nødt til at være lesbisk, eller hvad? Nej, nej, nej. Jeg kunne godt være en mand, og så skulle jeg være homoseksuel. Men så skulle jeg være homoseksuel i 1940'erne. Nå, ja. Og det er op. pres. Ja. Altså, jeg tror, det er stadigvæk ja, ja. den dag i dag. Jeg har lige glemt det, der skulle ud af det. Det var fordi, jeg tænker stadig, tænker stadig på Nicolai Købel, så. Ja. <laughs> Jamen, du er... Og okay, er bare my man! <laughs> ja. Det er sjovt. Du har sådan en meget Du har et meget konkret svar på... <laughs> Det er bare nogenkald. Det er nogenkald. Det er fordi, jeg synes bare at han er fucking griner. Ja, men det, det er <laughs> Og så tænker jeg, bare, kæft, han, han kan bare mange ting og har et fedt job. Det lyder sgu da sjovt. Er han gift, Han lykkelig gift. Det er ikke godt ud, fra. Ja, det må han sgu nok. Ja. Altså. Ja. Look at that man. Du har selv sagt at han er en pæn mand, og det kan jeg kun dig ret i. Okay, så det, vi... Okay, nu, nu skal det heller ikke blive som om, at det her. Det er en kærlig erklæring til nogenkald koble. Jeg kan jeg kan godt finde på andre. Prøv. Oh, det kan jeg ikke. <laughs> jeg vil <håber, laughs> er præcis den spørger. <laughs> Der er så kun ikke var i Så nu, hvis vi lige skal opsamle, fordi jeg synes faktisk det er meget fint at vores øh, forskellige øh, argumenter ja. at at det er, fordi jeg lige og alle personer kommer gøre. Jeg bliver lige kommet i tanke om den kvinden. Heller Juve. Jeg ved godt, det er ikke forrige. Eller hvad Heller Juve? Heller Juve. Hun er skurde før en grineren. Nej, det skulle jeg ikke. Jeg ved, ikke fordi hun er ikke pæn, men hun er bare sjov. Ja, hun er ikke grineren, men. Nej, jeg vil ikke. Stadig, selv, selv hvis jeg kunne være Hella men jeg vil jeg stadigvæk... <laughs> øh... Du, du vil stadig stadigvæk være Margrethe Vester. Du var en kvinde med magt. Ja, er være... ja, en magtidderlig, er du ikke det? Jo, det er det. Er. Du vil rigtig gerne have power. Jeg elsker power. <laughs> ja. Hvorfor så ikke... Øh... Er det ikke noget med, at... Hvad hedder det? Jeg har også Fet... været at jeg ikke havde psykiske lidelser. Fet direktøren. Er det ikke en kvinde? Det ved ikke. jeg ikke. Er det Stine Bosse eller en eller anden. Jeg synes altid, at man hører om Stine Bosse. Ja, må du være? Tag Stine Nej, men jeg gider ikke være Hun er Stine Bosse. Nej, undskyld. Jeg skal ikke, vi skal ikke fatjere her i podcasten. Det sagde du bare ikke, det der. Nej, det klipper vi lige ud. Okay, lige for ja. lige, lige for, opsamen, for jeg synes faktisk, der er noget fint i, at vi på hver vores måde har nærmet sig det samme svar. Ja. Fordi du har været meget hurtig. Nej, okay, vi starter med mig. Jeg har været hurtigt sige, okay, på grund af undertrykkelse og manglende frihed, så vil jeg ikke vælge en øh, kvinde. Og jeg vil ikke vælge en øh, homoseksuel, men en heteroseksuel af de samme årsager. Og så derudover, hvis jeg skulle maksimere min frihed, så tror jeg også stadigvæk, jeg nok bliver født i Danmark, for det synes jeg fungerer rigtig godt. Og jeg nok blive født som hvid, som fordi... Det hjælper bare lidt på de altså, samme ting som før. Man kan lige godt tage færdighed Og, så, <laughs> og så, så ender det jo så der, okay, hvilken person <laughs> lever op til det her hetoseksuel, sidstkyndet, hvid mand, der også er flot? Og jeg snakker og snakker, og du kommer bare lige med det samme, <laughs> det Nikolaj Kobbel. Det kan man jo sige. Ja, du er rigtig god til at beskrive det. Jeg er bare sådan, det er bare ham, jeg skal være. <laughs> jamen, jamen, du rammer uh, plet lige jeg, fra starten. Jeg, jeg, ja. jeg, jeg kan ikke beskrive, hvad jeg vil have. Jeg ved, jeg kan bare genkende det. Ja. Og det er sjovt, fordi det det, det, da du sagde Nikolaj koppel først, sagde jeg, åh, hold må <laughs> der måtte være nogen bedre end Nikolaj Kobbel. Men jeg kan godt se, at han er ja. det bedste bud. Ja, i hvert fald her i Danmark. Det må man sige. ville hellere være Nick og Jay... Nej. E eller eller Nibolik Kobbel. Jeg har 100 pv. Det er Nibolik Nej Ej, det vil frygteligt være Nibolik Kobbel. Jeg kan godt forestille mig, at Nibolik Kobbel han også har været model. i... Ej, okay, nu stopper jeg lige med at snakke Kobbel. Det har han nok. Det nok. Det nok. Hvad øhm, skal vi måske sige? Det var dagens afsnit. Ja, det synes jeg. Lad os holde den en tegne. Fedt. Tak for i dag. Tak dag.